am avut o simură, nu băiți? Da, șefule! Ne am întors șans cu bogată, nu băiți? Da, șefule! Sunt cu cuferăle, nu băiți? Da, șefule! Eh, să le ducem în pește din stâncă! Hai! Pesam, da, deschide -te. Sunt de bună, niște hoți, iar în cuferile acelea grile o să niște comori. Ce să fac? Să mă dau jos din copac sau să mă aștept? Nu, nu e mai bine să rămân în copac. Trebuie să iasă. Ei, și acum mergem, nu băieți? Un moment. Se i să da chefes! <laughs> Eu zic Parcă pac. din stânga asta a intrat. Și ar fi să mm. Hai, li baba, curaj. Eu se sam Grotele sunt ascunse neasemănite comori, mătăsuri, brocaturi, covoare persiene, topițenii de mare preț, și aur, mulți saci cu aur. No, toate astea sunt desigur de furat. Am să iau și eu saci cu aur, sunt doar un om sărac. Nu pot fi socotit un hoț atâta timp cât eu de la hoț. Da. Să nu mai fie vremea. doi-trei saci mi ajung Închide-te! cine tea? așa. Da. unde îndoriți fi garușii bii. Uite. <trui> Azi am avut și noi o zi bună. Nu mă Haide! A. Haide. Ai! Și pe ha? Ai! Sunt grei, satii! Nu mă garășivă! Și acum, spre casă! Hai! După ce a pus și lemne deasupra aurului ca să nu vadă nimeni ce are în saci, Alibaba a pornit-o spre cetate. Cum a ajuns acasă, a încuiat bine poarta, a pândit către vecini și a prins săcare sacii înăuntru. Femeia lui l-a privit întâi năucă, după aceea l-a luat la ceartă bănuindul l de tâlhărie. El însă a poftit-o să nu mai sporovoiască și a povestit toată întâmplarea din păturii. Cum a auzit mai întâi tropote de cai, cum s-au urcat în copac, cum au venit hoții și au intrat în grotă, cum apoi a pătruns și el acolo... Și după ce am luat câțiva saci, m-am grăbit să-i aduc acasă. asta e tot. Ce strălucitor iau! <hă>, Cred că ar fi bine să facem uh, cât mai repede o groacă uh, și, uh, și să punem galbenii la păstrare. Nouăzece! Ce faci, femei? Nu merg! Pentru asta ne-ar trebui pe puțin o zi și o noapte. Ai dreptate! O să dau fuga până în vecin la cumnată mea, să mă împrumute o baniță, să-i măsurăm. Oh, dar n-am liniște până nu am lungă. Proasta de ea! Mai bine și-ar fi văzut de treabă. Oricum nu e stare să mă dea de gol. Prea-i plac banii. Ia să ies eu în curte și să sap până atunci groapa. să sap aici, în spatele Casii, că e mai la adăpost. A. Ce noroc. Ce noroc a căzut pe capul nostru. Acum sunt la fel de bogat ca și Casim. Dar ce zic eu la fel? Sunt mai bogat decât el. L-am măsurat, Alibaba. Am dus și banii țe înapoi. Nu te-a întrebat cum nată-ta la ce ți-a trebuit? A, ba da, <gătă> dar ce, eu am fost proastă să-i spun? Aha, sunt eu mai șireată decât ea. A, -a, -a dus ce să-i îngropăm. Aha. Ha. Și vezi, nu mai voi văi nici de acum înainte. când nevasta lui Alibaba venise să împrumute banița. Seara, târziu, când se întoarse de la prăvălie... Casime, te crezi bogat nevoie mare. Ce? da te înșeli. Află că Alibaba are acum atâta abonet. Cum? Încât nici nu-l poate număra. Ce? Are nevoie de măsurătoare. De unde știi? A fost la mine nevasta sa să-i împrumu banița. Numai că eu am uns fundul baniței cu aluat. Așa. Și a luat uite ce-am găsit. Un pan de aur Par n-ai bia, Măsoară aurul cu panița hmm, Cum nată mea a crezut că mă prostește eh? Că o să iau drebună povestea ei cu grăunțele Așa vă să zic Dar trece noaptea mai repede să mă repet pân' la el <fie> Ce vânt te-a duce pe la mine, frate, Casim? E, ascultă, Baba, Faci pe săracul și când colo măsori aurul cu banița Hă? de unde e atât bănet? Hă. Ce aur? Nu înțeleg nimic. Hai, nu te mai ascunde de mine. Poftim dovada. L-am găsit lipit pe fundul baniței. Asta e sprava de Bine, n-am de ce să mă ascund de tine, frate, Casim. Am să-ți spun totul Dar repede, baba. Da. Trebuie să aflu unde e ascunsă comoarea Și cum aș putea să intru eu însumi acolo da. Altfel, am să dau totul în vileacă, Baba. Uite, Ei. comoara se află în stânca de la marginea pădurii Așa. O să vezi acolo o ușă, Așa. În fața căreia va trebui să rostești câteva cuvinte Ei. Ca aia să se deschidă Am plecat Și de ce cuvinte? Sesam, deschide-te Cum ai spus? Sesam, deschide-te Alerg într-acolo, Alibaba de voi fi cel mai bogat! De cum a aflat locul și vorba potrivită, Casim s-a repezit mai întâi acasă. A pus zece lăzi de lemn pe zece asin și apoi a prins să-și bate măgarii spre locul știut. Pe drum mormăia un cântec nedeslușit, iar gândurile ei se învălmășau în cap, unele peste alte la ce-mi trebuie acum prăvânia? O să am atâta aur când n-are un sultan. Aur, aur... O să vând toate acareturile și o să umplu casa cu... Mai e puțin până la marginea pădurii. Uite. Uite să săriște și stânca. Ha, și ușa. Și. Brr. Brr. Ha. ajuns? Se sam. te Dar pe unde-o fi uite Ha, uită! Să umplu de grabă lăsile cu bani. Ha. Așa! Lealipa banii-a trecut, bineînțeles, prin minte. Să ia atâta cât o să duc eu. Uuuh. O să-mi cer, dar o să-i dau. Așa. așa, așa. Și acum să o șterg oare cuvintele pe care trebuie să le rostesc, ca ușa să se deschidă. Doar nu s a închis aici, în grotă. Doar le-am rostit când am intrat. Aloc! Alac, alac îndure-te! Ușiță dragă, deschide-te! Periștele, deschide-te! Am rămas aici. Am rămas aici. Nu mai pot ieși. Aloc, deschide-te! Așa... mai multe capete, nu băieți? Da, șefule! Ați fi noi nu sunt nu băieți? Nu, șefule! Se pare că ne vizitează un mai mare decât noi, nu băieți? Da, șefule! mai mare decât noi nu există! No, no, nu, nu. Există, ce mai așteptați! Înconjurați stânca! No, no, no, no, no, no. Potenția săbile! Se s-a Astfel, Casim cel Lacom Fu ucis de hoți L-au tăiat și l-au azvârlit în fața grotei Ca să înspăimânte pe cel care ar mai îndrăzni Să facă asemenea încercări. Acolo l-a găsit a doua zi Alibaba Și l-a adus acasă penserat. L-au gelit cu toții Apoi s-au gândit cum să facă Să afle lumea că a morit de moarte bună Alibaba S-a sfătuit cu margiana, o sclavă pricepută în cele mai grele treburi Și au hotărât să facă așa Ah, bunule spițer, vin la dumneata cu un necaz mare Stăpânul meu Casim e grav bolnav. Nu știe nimeni ce are, nu vorbește și nu poate să mănânce Dăm leacurile cele mai bune pe care le ai Orele sunt numărate nu știm ce să mai facem. Ah, bunul spițer, stăpânul meu, Casim, se simte din ce în ce mai rău. Ce ne mai dai? O să se ducă pe lumea cealaltă. L-am pierdut pe stăpânul nostru, Casim. Bunul e Niciun leac nu i-a folosit. S-a dus dintre cei Și așa a murit Casim pentru a doua oară. Isteața Margiana s-a dus de grabă la cârpaciul cetății. Baba Mustafa și, după ce i-a dat un ban de aur, l-a legat la ochi și l-a adus până la locuința lui Casim. Acolo, după ce l-a dezlegat, i-a poruncit să cârpească mortul cu o moști. treaba, Baba Mustafa a plecat tot cum venise, cu ochii legați. În vremea asta, la marginea pădurii, cei 40 de hoți se învârteau în grotă cu prinsi de mânie și îngrijorare. Cineva ne mai cunoaște tai în atâta vreme cât ne lipsește au Așa că vă cer să-mi jurați răzbunare pe azi cuții șuia tăradelor. Jurăm șecule! Pe cuții de șhangere. Jurăm și sulice! Jurăm șefură! Stați că d-astea Ei, jura, jurați, jurați! Să tragem la sorți cine se va duce în să-i scodească la ce casă anume a gelit un mort în vrea din urmă. Mă duc el! Iar cel asupra căruia vor cădea sorții să fie ucis de nu v să să facă treaba bună. Care-i spune că te duci? To? Nu! Sau tu? Nu! No. Nu merge niciunul? Nu, eh, o să te duci totuși tu. Eu, eu șefule? Da, mâine în zor la drum. Îndată-n ce afli ceva, ne dai de veste. s am înțeles? Da, șefură! Da, sigur, Vovă convine. Pace-ți e, bătrâncărpaciu. Bun, trebuie să ai dacă poți coase hamuri pe lumina asta puțină de dinainte de răsăritul soarelui. Oh fiul meu, bătrâni așa cum sunt și cum vă de prost, zile astea am crepit măruntaile unuia care s-a dus pe lumea cealaltă. Bravo! Cum, ești sigur sau vrei să mă duci de nas? Hă, dar nici meneală. Și mi-ai putea arăta și mie casa unde ai făcut treaba asta? Hmm. Nu, nu degeaba. Uite, ține îmi poți da șaverile sultanilor Însă de arătat casa nu ți-o pot arăta Pentru că m-au dus cu ochii legați Hai Hai să încercăm totuși, bătrâne Cârpaș Poftim, îți mai dau un ban de aur Îți leg și eu ochii du la locul acela, hai Bine, fiule, fie Astfel zicând Bătrânul Mustafa s-a lăsat legat la ochi. N-a mers mult și deodată s-a oprit chiar în fața casei lui Casim. Cred că aici, aici am fost adus. Aha. A spus el către hoț și s-a întors văzându-și de drum. Cum s-a văzut singur, hoțul a scos o cretă și a însemnat poarta. Apoi a grăbit spre grota unde îl așteptau ceilalți 39 de hoții. În vremea asta... Și în ghisteața margiana în uliță A rămas mirată peste fire Văzând poarta stăpânului însemnată cu cretă Bănuind că poate fi la mijloc vreo primejdie A luat repede cretă și a însemnat toate porțile din vecini Când au venit cei 40 de hoți să se convingă de isprava iscoadei Păi că sunt mai multe porții însemnate, nu băieți? Da, da, deci acest s a făcut vinovat de lipsă de divăcie, nu băieți? Da, Dar, șefule! Nu, nu priceam nimic. Eu am făcut semn numai pe o parte și când încolo... Să-i să capul! A... Dar nici cel de-al doilea hoț asupra căruia au căzut apoi sorții n-a făcut nicio isprav. A tras și el un semn cu creta și ca să nu la fel, a făcut lângă semnul alb și un semn roșu. Dar Margiana, ieșind din casă și văzând cele două semne, a însemnat din nou toate porțile din vecini cu alb și roșu. Văzând toate astea, căpetenia hoților a hotărât să meargă el însuși la baba Mustafa. Îndată a și îmbrăcat vesminte de călător străin și, coborând drept la Cărpaci i-a dat acestuia câțiva bani de aur să-l ducă la casa aceea. Și a treia oară, Baba Mustafa a nimerit casa lui Ali Baba. Însă căpetenia n-a făcut semne pe poartă. S-a plimbat mult în sus și în jos să țină minte casa. După care a urcat iar la grota din Codru și a adunat hoții în sobor. Avea un plan de bagi. de bun, da, e seară și sunt închise toate bazarele. Mm. Am 38 de cu ulei scump adus din țări străine. da. N-am unde-mi pune marfa la post. Primește-mă până mâine dimineață Împreună cu cei 19 catări Cu dragă ne negusturile ah, Margiana! Margiana! Poruncă, stăpâne Alibaba Margiana, du mai întâi catării ăștia în grajd Și ai grijă să fie hrăniți și adăpați Și pregătește apoi străinului o cină bogată și un pat bun Aleg să te bine cuvinteze. bine binevenit sub acoperișul casei mele străine. Dar ce ai negustorul în burdufuri? Ulei scump, nu băieții! Adică vreau să spun. Nu beți cum o să beți ulei? Ce, ce idee! După... Hai mai bine să ducem capării, în cap pe da. După ce a dus caterii la adăpost, Margeana s-a îngrișit apoi și de cina negustorului, care nu era altul decât căpetenii hoților din grotă, venit prin șiretlic, sub în altă înfățișare. Seara târziu, când tocmai se pregătea să pună carnea la foc pentru cina de-a doua zi, Margeana a observat că nu mai e ulei în lampă. S-a gândit ce s-a gândit și... Deodată i-a venit în minte că bine ar fi Dacă s-ar duce să ia puțin ulei din burdufurile de afară, A luat de și a ieșit în ogradă. Oare din care burduf să iau? Nu credeți că o fi sosit vremea? Parcă am auzit un glas omenesc Să mai așteptăm Ce-o fi făcând șeful? Sunt mai mulți Da, șefule! Va să zic că în nu e ulei. Parcă am auzit vocea șefului. Și mie mi s-a părut. Da, parcă nu e el. Mi s-a părut să mai așteptăm. Când o să-l auzim zvârlind cu pietricele în burdufuri, atunci pornim la atac. A, așa va să zică. Negustorul e de fapt căpetenia hoților. Ei, lăsați pe mine, vitejilor. O să iau mai mult ulei din singurul burduf în care există și o să le-o plătesc eu. Zis și făcut. Margiana a intrat de grabă în casă și a ieșit apoi în ogradă cu un cazan. S-a dus la burduful plin și a umplut cazanul cu ulei. Apoi s-a întors în casă și a aprins un foc zdravă. După ce a fiert uleiul bine, sclava a ieșit din nou cu cazanul în ogradă. împreună cu un alt sclav, pe nume Abdullah. Și au turnat ulei clocotit în cele 38 de burdufuri. <tri> <tri> După o vreme, Făcutul negustor a început să a cu pietricele în burdufuri pentru a le da simt hoților să sară Dar în burdufuri nu mai era nici urmă de hoți Și băgând de seamă a hoților că nu e lucru curat A ieșit în ogradă, a controlat burdufurile și nemai găsind pe nimeni a sărit zidul ducându se în lumea lui Aflând a doua zi Alibaba de toată povestea Mult s-a mai minunat Dragă Margiana Niciodată n-am crezut că poate fi cineva atât de isteț ca tine Căci numai tu cu istețimea ta ne-ai scăpat pe toți de primești Stăpâne De aceea am să te răsplătesc cu darul cel mai de preț de pe pământ oh. Îți dau libertatea Stăpâne Slobodă ești să te duci în lume, să-ți croiești fericirea cum vrei tu. Nu mai o treabă mai cer înainte. Da, stăpâne. Să mă ajut să scap și de căpetenia hoților. Te scap eu, stăpâne, și de el. Așa. Căpetenia hoților se retrăsese în vremea asta în grota din pădure. Se simțea singur, cu cine avea să mai stea de acum înainte la pândă la răscrucile drumurilor, să prăduiască bogatele caravane. Încet, încet, o mânie neagră pusă stăpânire pe el și cu sete de răzbunare îi veni în minte un alt șiretlic. Se îmbrăcă în cele mai scumpe vesminte de negustor și așa, Coborând cetate, luă cu chirie o casă de negoț peste drum de prăvălia lui Alibaba și își de numele de Husein. Se împrietenii la toartă cu feciorul lui Alibaba și așa se făcu că într-una din zile căpetenia hoților ajunse din nou în casa stăpânului Margianei. Sunt bucuros, prea cinstit cu Husein, să te poftesc la cină. Mulțumesc de poftirea domnii tale. Aflui însă că am o pricină care mă oprește a cina împreună cu voi. Cum așa? Ce pricină? <laughs> Un moft. Nu pot suferi bucatele sărate. A, nimic mai ușor. Voi da că să ți se pregătească bucate nesărate. Margiana... Căpunule, Margiana, să pregătești pentru oaspetele nostru bucate nesărate, ai înțeles? Am înțeles, stăpâni. Vă să zică bucate nesărate. Dar de ce? Nu cumva. Abdalac! Abdalak unde e? A, Aici, aici, Margiana. Știi că pe stăpânul nostru îl vizitează un negustor Care nu poate suferi bucatele sărate Și are negustorul ăsta o înfățișare care îmi pare cunoscută Dar când doi călători o spătează sare împreună Își jură prietenie până la moarte Așa e rânduiala la noi Oare negustorul n-a venit cu gânduri bune? Nici de cum, Abdallah. I-am văzut chiar sub vesmânt un hanger Dar îi vin eu de hac și de data asta Bravo, Margiana, bravo, bravo. Ce spui prea cinstit, Husein, ce frumos dansează Margiana dansul rangerului. Bravo, frumos. Cum? Te mai e mult? Nu-ți place? da. Minunată ai dansa, Margiana. Ia, vino cu tamburina să-ți arunc un ban de aur. Mulțumesc, stăpâne. Dar prea cinstit tu, aspete. Nu mă răsplătești? Nu se nu, să caut un ban de Acum când s-a deschis la piept, o să i smulc anglerul. Gata asta. Gata, stăpâne. Acest negușor nu e altul decât că pe tine Ia-te cu ce vrei să te ucidă. Așa va să zică, așa, abărat nu l să fugă. Amai, să te ridicăm pe mine Fereastră i stradă de N-a mai rămas nimic din el. A trecut ani de la întâmplările acestea. Alibaba s-a dus la bătrânete dintre cei vii, rânduindu-se lângă străbuni. Margiana însă, a trăit ani mulți. Datorită istețimii ei, a căpătat și un bărbat bun și cel mai de preț lucru pe lume libertate.